Este vorba despre un copil care căuta Africa în viața sa, deoarece niciodată nu a avut parte de ea. A fost odată un copil, Ioan, care mergea într-o excursie, împreună cu părinții săi, în parcul Port Aventura. Acolo au trecut prin tunelul teruării, dar el a fost singurul căruia nu i-a fost frică. De asemenea, au urcat cu cel mai mare montain rus din, din lume. În timp ce se afla un vârst, toată lumea țipa, mai puțin Ioan. Când au coborât, toată lumea a fost surprinsă de faptul că lui Ioan nu a fost frică. Într-o dimineață, Ioan și familia sa au mers la cinema și au cumpărat trei bilete. Au vizionat filmul Chucky, Păpușa Diabolică, iar în acel film era vorba despre un demon. Toți cei care se aflau în sală au sărit de frică, mai puțin Ioan. Altă dată s-au oprit în fața unei case părăsite. S-a hotărât să intre acolo și a găsit o cană cu supă pe care a băut-o. Trascurt timp au apărut niște uriași care locuiau în acea casă. Deși uriașii s-au înfuriat foarte tare, lui Ioan nu i-a fost frică. Atunci uriașii au rămas foarte surprinși. După ce a ieșit din acea casă, s-a întâlnit cu un monstru care avea pielea lila și trei ochi. Monstrul i-a zis, Și tu, care nu ai frică de nimeni, ce zici acum de mine? Și Ioan i-a zis, Nu, nu am frică de nimic. Iar monstrul s-a mirat și și-a continuat drumul. Mai târziu s-a dus să se plimbe prin oraș, a intrat într-un magazin și a cumpărat niște role. În timp ce se plimba cu rolele, au ajuns la aproape de un half pipe și s-a întâlnit cu un monstru care avea trei capete și 33 de brațe, care se plimba cu un skate. Dar lui Ioan nu i-a fost frică. De acum, Ioan era pictisit pentru că nu a întâlnit pe nimeni de care să ieși frică și să hotărâs să vorbească cu mesajul cu prietenii săi. A vorbit de la ora 15.30 până la 19.34 până ce mama sa i-a spus că ia telefonul. Într-un sfârșit, într-o dupamiază, când Ioan era foarte pris deoarece nu era frică de nimeni, mama lui l-a strigat să vină la masă pentru că cine era gata. Pentru că avea căștile pe urechi, mama lui i-a strigat în ureche și atunci Ioan a sărit un metru de pe scaun, iar inima a început să-i bată cu o mie pe oră. Atunci Ioan a fost foarte bucuros deoarece pentru prima dată în viața lui s-a speriat și a știut ce este frica.